Студія «Калідор» презентує Джек Уеб Любовний лист Похорон відбувся похмурого дощового дня наприкінці однієї із триденних злив, які залишають у Південній Каліфорнії мало не стільки ж дюймів опадів. Коли опускали сірий металевий ящик, Земля з боку ями обвалилася, і цим порушилась механічна правильність церемонії. Священник, що вів панахиду, Шоун не знав його імені. Набрав вигляду великомученика, чому не дуже сприяв його нежить. З усіх присутніх на цвинтарі Шоун знав тільки Деріка. Він відійшов від невеличкого гурту, і рушив назад до повороту асфальтової дороги. Серед усіх присутніх на цвинтарі його зацікавила лише одна дівчина. Вона приїхала у червоному фольксвагені. Шоун перетнув мокрий моріжок із таким розрахунком, аби вийти до її невеличкої автівки. Йому вдалося принаймні угледіти реєстраційний номер. TH Вісім, шість, шість. Коли він відчинив дверця та своєї машини і збирався сідати, до нього підійшов Деррік. «Що ви тут робите?» Шоун глянув на чоловіка із відділу розслідування вбивств і відповів. «Спостерігаю. До речі, хто ця дівчина?» Деррік пропустив його питання повзвуха. «Хто вас винайняв?» Шоун зітхнув. «Харкін», – зізнався він. «Вони не бажають, аби я робив вашу роботу, ні». «Як зрозуміти цей жарт?» «Ви шукаєте того, хто це зробив, а я хотів би знайти те, що він вкрав. Саме це і хоче від мене Харкін. Скажіть, чи можемо ми працювати разом?» Деррік образливо засміявся. «Ха-ха! І для чого, чорт, забирай?» «Інколи мені трапляються доволі цікаві речі», – примирливим тоном промовив Шоун. «В даному випадку трояндовий кущ, сказав Деррік і знову доволі образливо засміявся. У Мікі Шоуна на язику крутилося декілька дошкульних зауважень, але він промовчав. «Скажіть, що ви можете сказати про цю дівчину?» – запитав він. Дерек відвернувся і глянув у бік цвинтаря. Шоун негайно пожалкував, що нагадав про неї. «Нічого», – відповів нарешті детектив. «Абсолютно нічого. Якщо ви щось намацаєте, Мікі, то дайте мені знати». Тепер він говорив цілком серйозно і не сміявся. «Обов'язково», – сказав шоу. Він вставив ключ у запалювання та пристебнув паз безпеки. «Ті Ейч 866», – сказав він собі подумки і машинально помахав Деріку рукою. Але агент уже повертався назад до могили. Тепер він, мабуть, порозмовляє із цією дівчиною, тому що вона стала важливою особою. Шоун поспішив покинути це місце Скорботи і зупинився там, де були телефонна будка і пиво. Він сів у кутку, звідки міг бачити гори. Вони були вкриті снігом, дощ змив смох, і були вони такі ж чисті й гарні, як і в часи його дитинства. Він замовив обід і негайно зателефонував у Пасадену. Маршал йому сказав, що негайно телеграфує до Сакраменто і до другої години отримає відповідь. Шоун сказав, що він буде дуже вдячний. Маршал запитав, чи можлива їхня зустріч найближчим часом. «О, певна річ», – сказав Шоун і додав, що саме він заплатить за обід. На цьому вони й закінчили розмову. Коли Шоун повернувся із телефонної будки, його пиво уже стояло на столі. Він пив його споглядаючи гори. Йому шкода було маршала, але іще більш він жалів себе». Що ж, незабаром вони повинні пообідати разом. Нехай так і буде, але те, що було, уже не вернеться. Він знизав плечима і подумав про Джозефа Мадріагу, якого він залишив на кладовищі, коли обвалився краями. Ця людина заслужила гідного поховання хоча б за те, що їй пощастило створити дійсно дивовижну річ. І вочевидне важливо, що Мадріга порушив деякі правила та настанови. Важливо те, що він зміг створити неймовірне диво. Так важливо, що його за це вбили. Шоун дивився на сніг, який лежав на верховинах гір. Мадріага, якому на час смерті сповнився 51 рік, як маршал і як і він Шоун був теж холостяком. Він працював садівником у розсаднику Гаркіна. Рівно 15 днів тому він приніс у кабінет Джеймса Гаркіна блакитну троянду і поклав її на стіл. Тільки одну зрізану квітку. «Передаю справу у ваші руки», – сказав тоді Мадріага Харкину. «Це моя квітка, плід моєї праці. Я хочу, аби ви визначили, чи пелюстки не пофарбовані, чи не влито фарбу через стебло. А потім ми порозмовляємо». «Блакитний її колір». Розповідав Гаркін згодом шоуну. Був схожий на колір агапантосу, ясно блакитної лілеї із берегів Нілу. Ніколи іще не було троянди такого кольору. Шоун розпитував, а Гаркін все пояснював. Він розповів, що садівникам вдалося вивести гарні троянди бускового і лілового кольору. Найкраща із поміжних була троянда під назвою «Стерлінг». А ще були «Лілова принцеса», «Пісня Парижа», «Лілова чарівниця». Але троянди блакитного кольору не було. Всі квіткарі-комерсанти були так само далекі від створення по-справжньому блакитної квітки, як від створення чорної. «Блакитна троянда, мабуть, принесла б чималий прибуток», – запитав Шоун. Геркін знизав плечима. «Патентування, дослідження, аби переконатися, що цей вид усталився, обійдеться тисячу п'ятдесят доларів. Впродовж декількох років грошей доведеться витратити значно більше». «Великі прибутки від роздрібного продажу почнуться десь років за п'ять, не раніше». «Хм. «Блакитна троянда, вона пройшла перевірку?» – запитав Шоун, серйозно вивчаючи обличчя Гаркіна. «Так», – сказав той, – «але попередив, що одна квітка – це ще не кущ» як одна ластівка іще не робить літа. Перший бутон вводив в оману багатьох аматорів-квітникарів і навіть багатьох справжніх фахівців. Але та троянда, вона була дійсно блакитна, тому що не було жодних доказів, що квітку зафарбували ззовні чи середини. Від тієї пори і до фатальної ночі, коли Мадріага помер, ситуація склалася доволі заплутана. Коли його знову викликали у контору Харкіна, Мадріага запросив за виведену троянду 10 тисяч доларів. Не вважаючи навіть за потрібне торгуватися, Харкін звинуватив Мадріагу у тому, що він забрав корені цього виду і насіння із дослідної ділянки їх розплідника. Мадріага, недовго думаючи, послав свого господаря до Біса і сказав, що на Троянду можуть знайтися і інші покупці. А потім... Мадріага помер наглою смертю, і трояндові кущі на гряці за його невеликим бунгало були усі суцільно вирвані із корінням так, що важко було сказати, які саме з них вкрадені, а які ні. Шоун повернувся зі своїх міркувань, зітхнув і взявся за бівштекс, яйця та смажену картоплю. Харкін, на його думку, був дурним. Та й Мадріага теж. Але Харкін попередив, аби він не гаяв часу, тому що затримка може бути фатальною. Таких великих комерційних квітникарів, як фірми «Перкінс і Джексон» та «Герман і Армстронг» можна було взагалі не брати до уваги. У цій справі жодні пропозиції людей, схожих до Мадріохі, навіть не розглядалися без детального наукового дослідження. До того ж, дуже ретельного дослідження. Тому що кожен із великих підприємців, захищаючи свої нововведення із запалом гідним паризького будинку мод, звісно ж, знав, що таке конкуренція а також був добре знайомий із інтересами та здібностями тих небагатьох фахівців, які створювали нові сорти троянд. Фахівців, які були такими ж рідкісними, як і винятковий майстерний шеф-кухар. Отож, зі слів Харкіна, це міг бути... Або другорядний квітникар, якому конче потрібна квітка, що завоює ринок, який готовий піти на ризик і таїтися іще рік-два в умовах повної невідомості, перша, ніж вийти на ринок із блакитною трояндою. Або це міг бути якийсь безпринципний ділок, настільки добре знайомий із квітникарством, що він був впевнений». Цей кущ троянди обіцяє надприбутки. Потім Шоун поставив два питання. По-перше, якщо блакитна троянда таки з'явиться за рік чи два, чи можна буде її потім якимось чином зв'язати із однією єдиною квіткою мадряги? На це питання він отримав відповідні. Ну а друге питання, яке поставив Шоун? Звучало так. «Скажіть, а чи можна взагалі створити блакитну троянду?» «Певна річ можна», – відгукнувся Харкін. «Розкажіть, яким чином?» – запитав Шоун, наготувавши записника. «Не яким, а коли?» – відповів йому Харкін. А далі доволі розлого розповів про те, як голландський ботанік Гуго де Фріс довів, еволюції властиві як раптові стрибки, так і неквапливо поважний прогрес. Слухаючи ту розповідь, Шоун тоді відчув холод. Точнісінько такий самий, як і зовсім нещодавно, на цвинтарі. Попоївши, Шоун знову проїхав повз кладовище. Яму вже закопали, а на підставці яскраво майорів тільки один вінок від працівників фірми Харкіна. Могилу було обкладено дерном. Дув холодний вітер, і все вказувало на те, що скоро знову піде дощ. Похмура погода не сприяла рішучості шоу на розслідувати цю справу й надалі. Десь, мабуть, дійсно був трояндовий кущ, а на ньому принаймні одна троянда. Кущ, який був викопаний із грядки за невеличким будиночком Мадріаги. На що може здатися вирваний із корінням кущ? На зворотньому шляху у місто він заїхав до Пасадене. Маршал був дуже радий зустрітися із ним. Був він невеличкий на зріст, рожевощокий товстун, і його півстолітній вік виказував сивий чубчик волосся і сліпучо-рожева лисина. Коли вони поздоровкались, він, не випускаючи руки Шоуна, торкнув його за плече. Давно не бачились, Мікі, – сказав він. А далі, згоряючи від нетерпіння, додав. Я маю для тебе корисну інформацію. Це авто зареєстроване на ім'я Шерлі Дерфі. Вона мешкає за адресою Marigold Lane 119, квартира Б. А як щодо того званого обіду? Ти тільки не подумай, що ти мені щось винен, Мікі, але... «О сьомій у п'ятницю», – перервав його Шоун, – «замовиш собі кімнату, у готелі став шарт». «Чудово», – сказав маршал. «Це просто чудово, Міки. Нам буде що пригадати». Шоунові стало іще важче на душі. «Що можна було сказати маршалові? І з тих пір, як тебе вигнали з поліції, минуле краще не згадувати». Шон згадав, як тоді сміявся Дерек. Клятий Дерек, незловливо подумав він. Вулиця Mary Gold була у старому районі Альгамбри. Будинок було споруджено у 20-х на початку 30-х років. Рожевий тиньк, критий черепицею, Декілька старих гарних пальм біля фасаду будинку, а у всьому іншому він являв собою прямокутну коробку зі зварними залізними гратами та входом, до якого вели п'ять сходинок. Квартира «Б» була зліва на першому поверсі. Двері відчинила дівчина, вбрана у вовняний рожевого кольору халат. Прочинені двері трималися на ланцюжку. «Чого вам треба?» – запитала бліда, сява худенька дівчина. Її фігура ледь-ледь вгадувалася у цій одежі при тьмяному світлі. «Я бачу вас сьогодні на похороні. Хотів би поговорити про Джозефа Мадрягу». «Навіщо?» – насторожено запитала вона. Шоун зважився. «Мій клієнт вважає, що Джо був злодієм, що Джо привласнив його речі. Моє завдання – знайти їх. Якщо він каже неправду, я хотів би у цьому пересвідчитися». «Ви – приватний детектив», – констатуючи, промовила вона. «Сержант Деррік говорив мені про вас». «То, може, мені не варто вас турбувати?» – запитав Шоун. «Вирішувати зрештою вам, міс Дерфі». Вона підняла праву руку і повільно зняла ланцюжок із дверей. «Заходьте, містере Шоун, Міккі Шоун», – відповів він. Вона провела його у невеличку вітальню, обставлену старомодними меблями, які, вочевидь, дісталися їй від матері. — Я маю каву. Ви бажаєте? — Вона самотня, — подумав Шоун. — З величезним задоволенням, міс. Він зняв плащ невеликого зросту худорлявий чоловік із густим сивим волоссям кучерявим по краях. Вона повернулася до вітальні з двома філіжанками кави і поставила блюдочка на чорний столик біля канапи. На столику лежали гарне декоративне скляне яйце, східна статуетка із рожевого дерева і книга у блакитній палітурці, на якій друкованими витребанькуватими літерами було написано китайська поезія. Вони сіли одне навпроти одного. Шоун неквапливо пив каву і чекав. «Ви казали, – нарешті промовила дівчина, – що хотіли б пересвідчитися, що ваш клієнт брехун. Я гадаю, ви маєте на увазі Харкіна?» Він мовчки кивнув головою. «Навіщо?» «Що, навіщо?» – звів Шоун брови. «Харкін вам платить. Навіщо ви хотіли впевнитися, що він брехун?» Вона не торкалася до своєї філіжанки кави. «Я не казав, що я хотів би, міс Дерфі. Я повинен знайти троянду. Я хотів сказати, що я не знаю, від кого чув, що Джо Мадріага був злодієм. Я вважаю, що він був дуже імпульсивний і недалекий чоловік. Відомості, які повідомив мені Гаркін, наводять на думку, що ваш друг не вирізнявся далекоглядністю. Він же був вашим другом, хіба ні? Другом? На її очах з'явилися сльози, і раптом Шоун зрозумів, що вона зовсім не нікчемна. Вона ніжна, ранима і потайна, і, напевно, навіть приваблива. «Що ви можете сказати про Джо?» – почав він з іншого кінця. «Вам?» – у її очах спалахнув яскравий, майже неймовірний вогник. «Можливо, міс, я на вашому боці», – лагідно промовив Шоун. «Я просто хотів би...» поговорити із вами. Дівчина вийняла із кишені паперовий носовичок і провела ним по худорлявому обличчю. Перепрошую, містере Шоун, але цей сержант Дерік, ну, він сказав мені дещо про вас. Шоун обережно поставив філіжанку на блюдечко, боячись, аби вона не помітила, як затремтіли його пальці. Так, я не маю сумніву, тихо промовив він, не дивлячись їй у вічі. Сержант Дерік, у той час полісмен Дерік, був людиною, яка безпосередньо відповідає за моє звільнення із поліції Лос-Анджелеса. Він часом не казав вам, що проти мене, як полісмена, не було висунуто жодних звинувачень. Чи може він згадував, що я звільнився тому, що. Невинна людина не може бути посаджена у в'язницю за злочин, якого вона не скоювала. Тому що Дерік, як і деякі інші службовці поліційного управління, не могли не помітити те, що зазвичай називається доведеним фактом збочення. Шон торкнувся до її худорлявої руки і підняв очі. Я певен, місс, що він не казав про це. Також я впевнений, що немає жодних підстав накидати вам цю доволі неприємну інформацію. Я хотів сказати лише, що управління зробило невдалий вибір, доручаючи саме Деріку вести цю справу. Джо Мадріага був холостяком у 51 рік. У цьому в нас є дещо спільне. Шоун криво посміхнувся. Йому пощастило створити диво краси. І воно – це диво. Саме воно і занапастило його. Ось чому я тут, міс Дерфі. І я не думаю, що сержант Дерік знайшов би взаєморозуміння із Джо Мадріагою. Ви вважаєте, що Джо Мадріага був гомосексуалістом? Шоун глянув на неї впритул. «А я, по-вашому, гомосексуаліст?» «Яке це має значення?» У її очах знову спалахнув знайомий вогник. «Найбезпосередніша», – просто відповів їй Майк Шоун. Біля дверей пролунав дзвінок. «О, пробачте!» Полегшено зітхнувши, Шерлі Делфі встала і вийшла у передпокій. Він чув, як вона прочинила двері, і сказала так. А далі почалась якась метушня. Шоун вийшов слідом за нею у передпокій. Це був один із тих чоловіків, які були на цвинтарі. Зовні схожий на коханця леді четерлей, подумав сам собі шоун. Побачивши шоуна, чоловік відпустив дівчину і штовхнув її до детектива. Потім захряс